Du ska stan Hej, och välkommen. Och andas... Hej och välkommen till podd nummer 316 Det kan vara, eller 17 ja. Vi återkommer till det Och då är det ditt favoritämne Eller kanske var mitt Ja, jag tror att det var ditt, ditt mest Ja, det var det då var jag som hade i alla fall. Vi hade ju någon gång... Då man, då man inte... Vi skulle inte prata... Alkoholrelaterat. Ja, <laughs> just jag var det. Var två 2 tre 0 som jag vann då? Ja, någonting sånt. Ja. Och det hade ju varit totalt omöjligt nu... Om man inte väljer alkohol... Ja. Alkoholfri alternativ. Dagens tema är alltså... Drink eller grog Drink eller grog Drink eller drog. Mm. Och äh, vet du skillnaden? Nej, jag, jag funderar lite grann på det. Jag kan tänka mig grog, det, det kan väl nästan vara vad som helst egentligen. Och, äh, jag, jag kan tänka mig, det är väl, Skulle jag definiera det så, så är det att äh, en grog det är två beståndsdelar. En drink, det är mer än två. Ja. Yeah. Stämmer det? Exakt så. Det är så. Mm. Så att, och det, det jag läste på, tydligen är det väldigt skarpa regler, till exempel har man två beståndsdelar och så ser en lite lime eller där. Då är det en drink. Då är en drink, enligt de här. Det två stycken. Men jag tänker om man, man tar en, uh, ja... En grogg kan det vara... Jag tänker med en grogg, då är det bara sprit. Då är det liksom inte gin eller, eller rom eller... Så, så, så, så tänker Aha. jag. Ja, uh, grogg. Okej. Okay. Det... Eller grogg grog förknipper jag men med, med, med... Det är ju Nordlands fenomen. <laughs> Känns det som att det är... Och uh. så, och så. Ja, det kan, det kan vara... Det vet jag inte faktiskt ja, Det är säkert bara två, två stycken beståndsdelar mm. Men jag tänkte på Tar man en rom och cola till exempel Det är två beståndsdelar Och så lägger du alltid en citronskiva mm. i Då gör en cocktail Då är det kört mm. då, då, är det... då rankas det som cocktail <laughs> Så att eh... ja, utan nu var inte ämnet, äh, Cocktail fanns inte med Nej med. men det är, det är drink eller cocktail Men är vad är skillnad på drink och cocktail då? <laughs> ja, jag tror inte det är någon skillnad Författa ord kan Det vara så. kan det vara så mm. Ja i och för sig Det kan ju vara att det är mer bär och grejer Eller Men, men då äh, Tänk på Bloody Mary, är det en cocktail då? För det där är ju äh, äh, En Säller äh, ja. i skälk Ja, jag vet inte jag, jag låter osagt ja. Men äh... Va, he, he, Jo jag tänkte på jag tänkte på, på grogg också. Att Där har man ju testat att blanda med det mesta. Ja. Sockerdricka var jäkligt bra ett tag, minns jag. Fanta var bra. Och kolan naturligtvis. Mm. Tråkade er och körde man någon, någon, någon gång. Uh, och sen vet jag ju också att det kunde vara en 19, nej 81 eller 82 då kom den här läsken Krusper kom ihåg den? Ja, uh -huh. Och den var ju väldigt väldigt populär. Uh, och då blandade jag en gång på Krusper. Ja. Uh -huh. Och sen var det nästan odrickbart Krusbär Det var det gick inte. Jag hade menar efter okej, okay, uh -huh. sen du bara det Krusbär efteråt. Uh -huh. uh -huh. Ja, jag menar men att Krusper och alkohol inte. Nej. Uh -huh. Okej. Okay. Jag har, har en lista på, på groggar och på drinkar mm. som jag tänkte dra. En lista på groggar, spännande. Och nu, nu är det ju, det kan ju vara så att, som du säger, att, att det är inte andra. Alltså, jag gick ifrån två mm. Men Vad vill du att jag ska börja med, drink eller grogg? Ab bombdrink kan grog är mer spännande så här. Och då har jag faktiskt tagit en 10 topp rakt av och det är objektivt 10 topp. Och då börjar vi med nummer 10. jag sitter här och så gör jag tummen upp eller tummen ner. Ja. Nummer 10, kan ge ledtråd. Vad för plåga som skön. Ta en Bloody Bloody Mary. Pepper Pepperball. Ja. Jag, jag sitter med tummen uppe. Du gör det? Ja. Du gillar den? Ja, alltså... Den är lite un... Det är in, ingen som, man skulle, som jag skulle sitta och, och starta upp med en... Ja, <laughs> om du inte mår lite dåligt. En... En... Ja, om man inte mår dåligt. Ska vi berätta var det kommer ifrån? Ja. Just, just uttrycket. Jag tror det du som sa det till mig. Nej, jag tror det var du. Nej, det var inte jag. Eller det var... Det var... <laughs> Nej, okej. Okay. Det kanske var Per. Björn Borg. Björn Borg i alla fall... Hade sagt till någon som alltså mådde dåligt. Han var bak ja. Bakes, om mm. fan. Och så, varför plåga sig själv? Ta en för fan. Och då, Eller... och då ska det vara hyfsat tidigt dagen efter. Ja. Och, och då hade vi sånt, det finns det säkert inspelat, eh, vi hade i Liverpool alltid på, vi kom hit på fredag morgon, mm. fredag förmiddag. Och lördag förmiddag, så, eh, efter frukost, för Ja, så tog vi en bloody ner i baren. Först, men den första gången, den fick inte jag i e mig Den kom fick Per i fall. Och han, sen de andra två Och han grät inte bro. för det nej. nej just det, för du trodde att det var no, no broda precis. Ja, jag hade inte väntat på den smaken men, Och så är det ju Tomatjuice Och så är det väl vodka och så. Är, jag kan inte säga exakt ja, ja. vad det är Det är vodka, tomatjuice, citronjuice selleri, tabasco, tabasco. Wor, Worcester sauce Och cocktailtomater Enligt den här recepten mm. Kan, kan säkert variera lite grann. Vi får ju höra om experten på det. <laughs> det finns som två experter. Nej, äh, det finns som tre experter om man ska få på en bladd Okej. En blad mycket <laughs> okay. expert också. Det tror jag nog. Ja, Bra. Vi hoppar till nästa. Och då säger jag morgon och. du då. Nej, ja, jag känner inte. en ja, men polvack. Ehm. Ja, ja, ja, ja. Jaha, det var en... Jag tror att det var, att det var en drink som hette mör. Nej, nej, nej. nej, nej men jag, nu jag är jag ledtråd. Poolvakt. Poolvakt. En arm. Ja, ja, ja. ja du menar... Ja, nu. <laughs> Aperolsprits. Ja. Uh, jag håller tummen. Sidled. Sidled, ja. Moserande vin, aperol, soda, apelsin. Ja, men det var... Va? Ja, men nej. Helt okej. Okay. Helt okej, okay, så, så att man kan sitta vid en pool med badrock. Jo, men det måste också veta för just det med Apelosprits. Det var så roligt en kille som jag träffade nere ner i Hamburg. Och så träffade han i Stockholm. Han var väl ganska berusad. Och så berättade han ju just om att han hade några fruntimmer. Och sen, vad sa han? Att han hade dumpat henne? Eh... Äh... Nej, jag kommer inte ihåg vilket Jo, men det var slut. Nej, men, jag tycker jag dumpar Men han berättade mycket att, att äh... den sommaren hade han varit över och, för, och varit polvakt hos grannen. Ja. var borta. Nej, men det var perfekt. Då kunde man sitta där. Då, eller då kunde vi sitta där. För då var det väldigt tydligt att han skulle berätta att han hade haft damsällskap. Och sitta där med, med morgonrock och en och ja. För det var ju inte bara en gång han sov. Det var därför du fastnade. Jag hade aldrig smakat på Rollspitz. Men är, den, är det en efterkonstruktion att de satt med ingenting under? Nej, han sa ju det. Han sa det. är ingenting har. som vi har spått vidare på. Okej. Okay. Ja, mm. det är fantastiskt. Nummer åtta. Margarita. Margarita. Gillar du den? Tequila, Quantrol, lime och salt. Jag kan säga att... Eh... Är du sugen på en margarita? Frozen margarita. Det ska vara, kros det ska vara krossad, mycket krossad is. Ja, Okej. Okay. Det kommer att finnas på där, det kan jag säga. Ja. Uh -huh. Här tog man upp. Här kommer en annan som är god tycker jag. Caprinha. Ja, det vet jag tyvärr inte. Cachaca lime socker krossad is. Det tror jag är brasilianskt. Vad är Cachaca för något? Ja, det är någon spritsvård jag vet inte. Smakar. Ja, jag blandar ihop det med mojito, mm. typ. Det är liksom så här, cross, mycket krossad is och... Men det är väl... Är det... Lime och socker? Mojito. Ja, den är, ja. Mojito, är... det rom eller gin? Jag blandar alltid ihop det. Mojito är rom? Ja. Nummer... Ja, där, där kan jag inte säga något med tummarna. I nej, okay. och då tar vi nummer sex. Då är det ju alltså White Russian. Och det är... är det... Vodka, kaffelikör, likör här kalua och mj mjölk. Kalloa eller kaffe, lekar, Ja. Vad mm. säger de där? White Russian eller Kalloa eller... Nej, här. Äh, ner! ner. ner. Ja, jag tog min tummen ner, den <laughs> passade in och rin. alkohol. Vad var det för sprit? Vodka. Vodka. Ja, är det gående ner. Ja, jag, jag tror det, mm. Mm. men jag kan ju inte bara sätta tummen upp alla. Nej. Och femman, då tar vi moskitor det gillar du. Den är bra. Rom, Nej. lime, juice sockerlag, mynta, blad, sodavatten. Ja, det är en bra dig. Mycket, mycket fina bra grejer. Bra skit ja, ja, ja, ja. Vi hoppar upp till nummer fyra. Och vad va, var det för bubbel? Var det bara sodavatten? Rom, lime, juice sockerlag, mynta, blad, sodavatten. Ja, ja, mm. Nummer fyra. Den är en ledtråd igen. Peter Näslund. Irish? ja yeah. Tullamore ska det vara mm -hmm. Sugarcane, sockerrör och så kaffe och gal. Ja, jag, jag, jag sätter en tummen på sidan Du som gillar kaffe så mycket <laughs> jag, jag är Tobben Tobben nummer två Har du kaffe? Det, det är faktiskt enda med whisky jag gillar riktigt alltså. ja. Men du ska bara smaka lite mm. grann av den här, rik, mm. rik, ja, riktigt rökta whisky ja. på lördag Jo, men, men... För där är det lite fint också. Vi pratade ju någon gång om om alkohol och jag vet att, att Baggen nämndes förra eller förra, förra gången just med att det är roligt att ha druckit. Ja. För han berättade om det var första gången Jag var på torget. Första gången Jag var ute. Han skulle beställa, beställa någonting. Så beställa just en, en, en Irish Coffee. Ja, just det. För det var... Det var ja, jo, men det var väl en han kände till. Likväl som jag första gången jag var... Då vi åkte, hade sett Bowie i 83 i Göteborg Och så var jag och en kastkompis Som åkte ut till London mm. Och där var det också en bar Det var första först man var i en, i en bar så där man var på torget och köpte man bara öl Det oh. var som köpte man en man och drink där. Ja, Och så stod det massa, Även en massa drinkar Och ja, mm. en av drinken som man, man beställde När man kunde Pina colada <laughs> Den hamnade ju inte på min lista. Ja, jag förstår Det var därför jag tog upp den nu och det är väl mat, det var väl kokos. Ja, uh, ja, det var ingen, hörde ingen hörde. det var ingen här. Tummen ner så ja. jag återvände. Ja, jag tror jag provar provar någon gång, men det, var, det är kokos, chokolade. Jag har en liten också. Jag minns att vi var en gång och vi med, med bärsamlingen i där på förskola eller fritids. Mm. på något här. En resa till till Åland det då var ju plattis med också. Och så var det, men... Man beställde ju från, från barnen på på kvällen. Och då, då kom ju och hette köksan. Hon var ju som lite, lite speciell. Lite, ja nej. <här> ett svårt förklara, lite småtönti. Och så kom ju hon, hon. Hon var ju i femtioårsåldern då. Mm. Gamstör. Ja, men som en egen morsa. Mm. Och så, jag var väl kanske 22 då. Och så kommer så frågar jag Johan, vad har du köpt för någonting, Beril. En snöboll, säger han. Det var en snowball. Jag vet inte vad En snöboll. Att drickas är att kastas. Sådana. <laughs> jag är jag, det Jag har jagarplats i sin låg. Och sen delar hytt Och jag, jag vet inte hur många gånger det här kommer upp, så här Att drickas är att kastas. Det går mycket på lördag. Det blir ingen snowball i alla fall, ja, Eller jag kanske kanske letar rätt på recept, receptet. Snowboll, ja. Det var en 80-talare då. Riktig 80-talare. Ja, jag lovar att, att innan den här sändningen är slut så ska jag alltså, googla fram och kolla vad ja. en snöboll innehåller. Nummer tre, strawberry daiquiri. Mm -hmm. Då får du hjälpa med. Rom, lime, jordgubbar, sockerlag. Jag tror faktiskt jag provar den ja. Och ej, löser jag det grejer. Ja, det där, den är god. Ja. Vad heter den en gång till? Daiquiri, Strawberry daiquiri. Mm. Det finns vanlig daiquiri också. Då är du utan jordgubbar. Det är, <laughs> det är ungefär som. Tummen upp. Det är ungefär som Margarita. Fast. Nej, det är inte alls. Nej, det är inte Det men. finns Strawberry Margarita också där därför. Ja, mm. ah, skit samman. Och så nästa. Då kan jag ju säga nummer två. Det här är ju en riktig favorit som du introducerade. Moskvjol? Ja! Kanske kan du kommer i två tummar. Två tummar, ja. Moskvjol. Det är riktiga grejer. Jo, men alltså, det, det, öppnar ju, det öppnar ju en värld på något sätt. Ja. Något helt, det öppnar helt nya dörrar in i alkoholens Och inte temper. så, så komplicerat att göra. Som Nej. För många grejer, utan det är fantastiskt. Och all, alla som jag bjuder där på har ju sagt liksom att, Åh gud vad gott Ja samma här, jag har ju bjudit några stycken Riktiga det. Men då, då kan man ju säga till liksom då, <laughs> Om då, de bara, Åh gud vad gott Att drickas <fört> <fört> <fört> Att, att kastas upp <fört> Och sen nummer etta Drinkarnas drink Cocktailernas cocktail Long Island Iced tea en tumme. Ja. ja. Te tequila, vodka, rom, kontor, gin, citronjuice och sockerlag. Fan det kan, det kan ju bli en, en sån alltså. För jag har ju alla ingredienser Läs upp för mig. Tequila, vodka, ja. rom, kontor. Check. Check. Check. Gin. Check. Citronjuice och sockerlag. Check. <laughs> det är bara sockerlaget då. Men ska det ligga i olika skikt där ja, inte? Eller inte? Eller blandar man ihop det? Jag, vet, jag... Nej, jag tror att det är skikt att man häller på sådär, Liksom Inte snö. Nej, men alltså häller man på ligger det som, som blir i skikt. Eller måste man typ hälla försiktigt på en sked kan man göra det på vissa. Ja, är en bra fråga. Jag tror aldrig jag har gjort någon, men jag har köpt dem. Väldigt gott. Och det smakar gott. Man tror ju att det ska bli för mycket sprit, men ja. det är faktiskt gott. Men det, den är väl en, en väldigt... Perfekt. Välkommen till och man får igång. In, man vill få igång folk. Ja. Jag druck, eller man vill sänka folk. Mm. Jag har druckit en gång. och Jag drack faktiskt hos Micka på, på en lång, långt i Okej. Men nog, nog om sånt där skit. som bara måste ha massor av ingredienser. Nu hoppar vi över till grog, eller Kan vi bara springa på? Vi ja. tar en paus. Vi tar en liten kaffe mellan. Ja, jajamän. Yes, we are back. Jag, jag, jag tänkte på en, en sak på din drinklista där. Ja. Det var en drink som jag saknade. Ja, det finns många, men... Jag, jo, vi kan... eh, jag hade placerat tonic där på GT tonka. Ja. Mm. På beståndsdelar jag det, Ja. Jo, det, eh, vad har du sett på, på en snöboll. Snowball. Ja. Snåboll eller snöboll är en söt och god drink som ofta dricks kring jul och påsk. Och det här, det här är nästan som en pinacalad om man beställer ute. Okej. Okay. Ingredienser: 3 cm ägglikör, 3 cm vodka, 1 cm lime juice, 20 cm 7-up. Okej. Ägglikör, vodka, lime juice, 7-up. Kolla, det ser ju ser, ser ut som lite lite sån här... Mm. Oj. Ja, just det. Så, du, upp om... Ja, men li lite som en... Vad heter det? Äh, Ägg-toddy. Det där hade ju dukigt. Ägg-toddy? Ja, den är fin. Nu ska vi se om vi lyckas ju flytta din fil istället förut. Jaha, du... du, du... Är inte för att kopiera multi, multi. Vad heter det? Multi, Multitaskar. Ja. Mm. Jo, och då... Snowball, just det. Och då har jag på grog har jag faktiskt gin Men det bygger på att då är det inget... Ingenting, inget chaffs. Det är Va? bara en gin och bara ja, en Ja, precis. Och lite is tror jag är okej. Okay. Eller? Ja, det är det ju. Vad... Va? Jo, men för några år sedan så var vi bjudna på, på om en eller fotbolls var en på jobbet. Mm. Och vi hade haft en mö något möte där. Och ja, vi stannade kvar så på fotboll och så kunde de bjuda på en, en gin och tonic. Och jag var lite besviken men ibland så kan, så kan inte jag hålla med. men jag lyckas hålla mig inte säga någonting nu men nu var det gin och grape-tonic. Ja. Det är ju en 70-talare till med Ja Och det, det är ju inte alls Det är ju inte alls lika gott Gin grape tonic Det heter visst ligen tonic men... <laughs> Ja det är ingen... just det, ja, det blir en annan Det är ingen riktigt tonka ja. Så ja, gin och tonic kan jag lämna utanför topp 10 Eftersom det, det kan ju vara att det ska vara sprit liksom. Ja, ja nej. det är kanske min tolkning Och, och så sen har vi ju som sagt rom och cola också då Två ingredienser. Oh. RC som jag kallar Och så finns det en som heter Gimlet. Mm -hmm. Gin och lime. Det låter ju gott. Ja, men alltså är det... Alltså, Lime-dryck liksom. Ja, men just det, ja. Mm. Det tycker jag låter gott. Jag har hört talas om Gimlet men jag aldrig vet vad det. Är. Gin, gin och lime. Ja, det kan jag säkert vara någonting. Mm. Så att nu Raskt in på topp 10 Jag fick ju bara en, en, en idé Man skulle kunna köra ungefär som Filip och Fredrik hade en som fyllde podd Vi skulle kunna dricka oss igenom Din drinklista typ Eller din grogglista <laughs> och sitta ja. och prova ja. Nummer 10 Ja nu sitter jag och kör, jag kör tummar också nu då. på här Mahongen i Brunt sprit och viss i sprit ja som typ whisky eller ja, du, ja precis då blir det ju. men det stod under groggar. så att, ja, typ så ja. sådär rom eller fan. och vatten och Är tummen tumme ner. ner ja kraftigt tummen ner okay. då går vi till nummer nio Dalinare vodka och cola mhm mm Ja. På, på sidan. Den är inte en god. Ja, men, jag gillar den. Ja, jo, jo men, mm. ja, men en på sidan. Ja. Nummer åtta. varje tass. Vod Vodka och eh, eh, då är lingondricka. Yeah. Lingondricka tar ju bort väldigt mycket. För jag kommer ihåg att jag och PK någon gång. På någon... Eh, skolavslutningen. Jag ringde till hamnen så skulle vi, vi ut. Mm. Och då när han bodde i Järvis och åkte till Järvis så här med, med en... en sjuttis mm. Och sen hade jag blandat med så svart vimershaft. Mm. Och det var ju jäkligt bra för det tog ju bort smaken, av alltså svart vimershaft. Och jag kan mm. tänka mig att det är, det är lite grann åt vargtalshållet. Säkert. Jag vet inte om jag drucker. Nummer sju. Då har vi brushan till dalinare. Brolinare. Mm, där är fin. Vodka och Ja. Det är bra grej. Den är en tummen upp. Vad, vad gav du vargtass då? Varg tass? Ja, men den får en tummen upp, tumme upp också. Mm. Så nummer sex. Den här tycker jag vi ska prova på lördagen. Silvergråg. Det låter som vatten och... Klar sprit och sockerdrycket. Ja, men den, man, den, mm. den, den, den den körde man några gånger. Mm. Och den, ja, det var minst i alla fall. Tummen upp, bra effekt. Så har vi nummer fem, kaffe kask, kaff och hembränt. Ja, på sidan. Och man häller <laughs> På sidan. Och där har du receptet ifrån, ifrån. Söderkaka. <laughs> ja. Man lägger in sockerbit och så häller man på kaffe så att det täcker precis sockerbiten. Sen händer han på sprit Sins <laughs> man ser sockerbiten igen Ja just, det är ändå bra Ja, har du druckit kappkastning ah, också? Ja, fläggsamt kan, kan man helt. Ja, Jag druckit den en gång, vi pluggar här i mm. Jo men Det var helt okej, okay, men ja, tumme på sidan Ja eh, Nummer fyra Firebull ah. Det är dryck Firebull Och Redbull Fireball, äh, Fireball, ja, Fireball och Red Bull, Fireball. Fireball kommer att äh, Bjudas på, på, på lördag. Kanske Fireball. Det fanns, den fanns ju Fireballen fanns ju till, fanns ju den förra gången. Mm. Vi hade träff. Okej. Okay. Du missar den, då får du. Nej, ja, ja, du det, det får lite Ja, men det, det låter bra, det låter mm. fint. Mm. Dum upp. Och sen har vi nummer tre. Busgråg. BG. Vad, vad, vad är det? BG. Sprit och öl. Mm. <laughs> jag det inte den. Men det händer ju någon gång att man... Jag vet inte blandar men man drack ju först sprit och sen körde man ner med en starköl. Det har man gjort. Och hoppar vi till nummer två. Tomtepops. Mm -hmm. Hembränt och julmust. Men det... det är tummen upp. Ja, tummen upp. Inte hembränt, men... men det var nån julafton tror jag var, Som Tompa och jag satt och delade uppe på Villa och så, så kom han. Och så hade jag inte hade jag ett, en, en hel, ett hel dörr, sju femma. Och så enda som vi hade så satt vi och... Eller det var julmöst. Mm. Så vi ja, men tog en gråk så mm. Och så vart det... Ja, men det vart för att vi satt i fyra och drack kupé. Men... Ja, det låter gott. Ja, men det, ja, det är det jag gjort. Helt okej. Ja, eftersom det ligger på andra plats måste det vara. Ja. Och ettan, det är den klassiska raggade Eller höger-vänster. Vad är det för virke då då? Ja, det en klunk sprit, en klunk läsk. Ja, men jag, jag, har, jag har berättat, det har jag gjort. det var på Kornsjö och så var jag vid en bil eller någon sån här raggade. Så... Fick man ta det hem kört i flaska och så drack man Och så var det cola efteråt. Ja, det man, är ju. Ja, ja och så tog man liksom och drack så åh av förbannade vad i helvete är det en jävla saftkalas. <laughs> okay. Att det var, det var ju läsken som var hård vanlig utan sprit mm. ingen jävla saftkalas. Ja, ja, Om okay. ja, jag kom och jag hade fotbollsfest och så hade Christian på Jag tror jag berättar här då. Då kom man till festen och hade en kvarting och så 1,33 Fanta. Och så jag var nej lite det så det Så kom man till Cicero och krävde. Nej, då var det slut i kvartingen och så fanns det kvar i Fanta. <laughs> Fanta det fri, flin och sånt. Helvete, verkligen. Ja. Eh, men däremot är jag och Carla vi delat på en kvarting och, utan att gå och virke. Mm -hmm. vi stod bakom Ska vi in på gnistan och nå så stod vi bara, bara skickande Bara stod hälde Det Ja, fin effekt ja, ja. Det är den man vill åt ja, Det är yrsel man vill åt Som ja, ja. Som folk ja, ja. Jo, i Sverige det. Mm. Det. det var en bra lista tycker jag Ja, tomtepops Och så mm. här Men har vi jag tycker att på, på ett ganska enkelt och bra sätt har du benat upp ja. skillnad på drink och globo. Nu vet folk vad skillnaden är för precis... Och jag äv, även kommit med, med väldigt bra tips. Mycket drinktips här. ja. Inför helgen. Det kan bli en lång helg. Ja. Eh, det här är ju sista ämnet nu. Och så nästa avsnitt. Det blir ju en liten fest, ett liten festavsnitt. Mm. Och då vet man liksom inte hur mycket motnyttigt som kan plockas där. Det kan bli Nej. väldigt lång eller det kan bli fruktansvärt kort också. Ja. Men med bra kvalitet. Tror jag. Ja så, såklart. Men sen har vi ju till gången efter för vi är slut på lappar och vi skriver nya lappar mm. och så drar vi om den sund. Mm. där är det när vi sätter och ner. Jag tycker att det gick Du stora Det stor är snabbt ändå. för för, för, för, för från båda håll. Nu ja. blir spännande. Det är spännande. Och på lappen. Så podden alltså efter. Festival. festpodden. Så står det. Fotboll-VM74. Oj. Ja vad kul. Väldigt fokuserat där. Ja. Mm, spännande. Då kör vi så. Men då säger vi så. Så syns vi nästa gång. Med ett. Ja, men varje gång vi Spelar in någonting så ska man åtminstone ha Ett glas i handen Det kan ja, ja, ja. du bestämma det, det med. Ja. Helst med en grogg <laughs> ja. Eller om det är en raggagrog Då har man ju en läsk I ena handen och... ja, Då får man be att någon annan håller här, <laughs> ja. kanske Ja men vi säger så ja, hej Tack hej